Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til I produceret af Podtribe Media i samarbejde med Ugly Fruit Productions. Podtribe Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, hvor mere end 100 episoder med inspiration og motivationstips allerede venter på dig. Du finder det hele der, hvor du lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Swing, fortalt af Valdemar Belitschka. Swing er en hybrid mellem radiofænomenet Festen og Gæsten, tinder for grupper og er BNB. Med en god forventningsafstemning i fokus, som matcher Swing forskellige vennegrupper i midlertidige sammenkomster. Selvom Swing er en forholdsvis ny app så er dette historien om at ramme muren og rejse sig igen og igen. For selvom vi ikke skal meget mere end et par år tilbage før projektet blev sat i søen, så har der allerede været en del bob på vejen. Vi taler blandt andet om, hvordan alle forhåbninger blev fuldstændig pulveriseret i starten af 2023, hvordan swing blev efterladt med en ufuldstændig kode af udviklerne, og samtidig stod med et budget, som for længst var udhulet. Og så var der også noget med det der moms, som Valde mig ikke havde regnet hele vejen ind i budgettet. Der går i banken og skal, skal låne nogle penge, og, og har egentlig ikke medregnet moms i hele det her budget her, fordi at, at, at den pris, jeg troede foroplyst, var inklusiv moms, og moms var ikke rigtig begreb, sådan uh, gik synderligt op i, men finder så ud af, at jeg lige mangler en, en fjerdedel oven i hatten. Ellers så har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Valde mig. Ordet er dit. Men, men lige nu er det, kan man sige, stadigvæk en, en hockeystæv, hvor vi ikke rigtig har, har ramt staven endnu. Så, så vi mangler lige at, at få brugerne på, og, og kan man sige, lave festen i opsejr. Vi skal lige sige, at uh, det er en forholdsvis ny app. Jo, helt op. Rejsen har været lidt længere, og det er den, vi skal snakke om. Og du har været, uh, været så god at, at, at, at sige ja til at dele ud af en masse bump, yes. uh, som du og I har været igennem. Fordi det kan jeg godt afsløre for lytteren. Det har ikke, det har ikke været nemt, vel? Ej, det, det har været fyldt med en masse bump, men øh, vi har rejst os igen og igen, så, så nu er den i hvert fald øh, i Og det er jo det, som vi også skal tale om i dag, netop det der, hvor, hvordan man konstant rejser sig igen og igen, og stadigvæk tror på sit produkt, til trods for misforståelser, forsinkelser, løben tør for penge osv., hvordan man bliver ved med at holde sig motiveret og tro på det, man har sat sig for. Og det vil du rigtig gerne tale om. Ja, det vil jeg meget gerne tale om. Og øh, det synes jeg, vi skal gå i gang med. Men swing. Det lyder jo godt det her, min fest af på at bringe folk sammen og slippe bekymringerne. Yes. Ja. Hvordan i alverden kommer du på den i dag? Jamen, øh, idéen kommer egentlig meget naturligt. Æh, nu fik jeg lige nævnt i din intro, at jeg øh, har været i Livgarden, og øh, det er egentlig også der, idéen bliver til, en gang på, på Slottspladsen midt om natten. Og øh, det kommer egentlig af, at jeg... Øh, Ja, dels, så kulturen i Livgarden er jo lidt, at man de sidste fire måneder i hvert fald inden i vagtkompaniet, går meget i byen, og så går man selvfølgelig på vagt, og, og det er sådan lidt de to ting, man, man foretager sig. Og øh, så får man jo en masse gode venner, og jeg var på første vagt, og det var de høje drenge, så der er jo primært kun ja, drenge. Så derfor, hvor, øh, hvor er pigerne hen? Og det var også under corona, så det var sådan lidt svært at gå i byen, det lukkede tidligt, og man jo egentlig gerne ville finde en privat fest, så man kunne få lov at skabe nogle gode minder med de øh, gulder her. Og så kom det en af, lige konkret her på, på Malienborg, at vi for vagten havde snakket sammen nogle af os gutter, at, at vi på vores magtfri skulle tage i sommerhus og, og feste lidt øh, op i Lise leje var det. Men øh, hvordan øh, får man lige skabt en fest i Lise Leje uden for sæson? Det var jo ikke ferie, kan man sige, og, øh, og vi jo en masse drenge, så det var heller ikke særlig fedt for bare kan man sige, to piger at hoppe op. Øh. Så hvordan, hvordan kunne man egentlig øh, lade, altså, få det her til at ske i princippet? Øh, det var der var ikke rigtig nogen udvejende, at du kunne invitere dine egne veninder, men at de har enten ikke lyst, eller så kan det ikke, eller det ene med det andet. Så hvordan så kan man ligesom springe bare kan man sige, og, og få, få sikret, at det i hvert fald ikke fremover skal være et issue, enten for mig selv, eller for, for de fremtidige arter i princippet, fordi at der kommer flere og flere, kan man sige. Så det borger jo lidt for sikkerheden, det der med at tage til fest øh, med, med livgørende. Men spøg til side. Du står det med Bjørnskids hun på yes. og tænker og tænker og tænker. Når man er fri, så vil man gerne lige hygge sig lidt, have lidt sjov. Og det, det synes jeg også, det lyder jo som en god idé. Fordi det, det, tænker, der er vel også noget sikkerhed i, at man ved, hvem det er, man tager til fest med. Eller uden at det behøver være det er en decideret fest, tænker jeg. Men bare sådan, at man, ja. man hænger ud ikke? og har det hyggeligt sammen. Jamen helt afgjort. Altså, man kan sige det, det kommer også lidt af, at altså min erfaring nu er jo, kan man ret og jeg kommer jo lige fra gymnasiet, da jeg går i livgarden, og i gymnasiet, der er, der er også mange fester, kan man sige, og vi kender jo altid de gode fester, hvor at man, altså det man gemmer, kan man sige, er lærer, og fællesnævneren er jo, at, at alle, der ligesom har været der, har synes, det er fedt at være der, og, og egentlig lidt glemmer tid og sted, og egentlig bare, kan man sige, lever endnu ud, for at bruge det udtryk igen. Og det er jo ligesom meget bundet op på en forventningsafstemning der har ramt plet. Og noget, som jeg synes, man undervurderer rimelig meget i forhold til, når man taler om at, at skulle gå ud og at hygge sig. Fordi at, ikke for at fortælle med mine venner ned, men altså, det er jo tit, at man, man mødes, og den ene han, vil gerne i byens klokken fem om morgenen, den anden han vil bare have et glas vin og se noget TV-avisen, og, og den tredje han er sådan lidt imellem. Og, øh, for ligesom at, at og gør det lettere, at, at alle der møder op har det samme lys i øjnene. det er jo der, hvor minderne bliver bedst, og, og ikke bare bliver det her triale venskab, hvor det kan man sige lidt for over tid, fordi at det er det samme, man foretager sig igen og igen. Så man kan sige, de tjener også lidt som en, en, et boost for venskabet, realitet, hvor at man får mulighed for at engagere sig sammen, og lære hinanden lidt bedre kende i virkeligheden, og, og skabe nogle minder, man ikke rigtig har fået anderledes. Og så kan man sige, at dem er jo man kan sige, at man har sit eget avatar på en eller anden måde, hvor at man man bliver en del af et midlertidigt event med sin egen profil, lidt som man kender det for dating, så jeg vil være præsenteret som Valdemar, og jeg er 23 år, og så har jeg skrevet en lille biografi med, at, ja, hvad jeg lige kunne finde på, kan man sige, og, og så ryger jeg ligesom ind, så, så modparten kan se, at om det er Valdemar, og det er hans store venner, og de vil gerne det her, og de er her, kan man sige, ikke? kunne vi være en del af det her. Og så frem, man ligesom så matcher, så har man jo, kan man sige, aktivt sagt, det er det her, det ser fedt ud, og vi godt tænke os at deltage, og så kan man jo så øh, vælge at tilslutte sig eller ej, og, og så kan man sige, så frem, man matcher, så har du mulighed for at kommunikere videre og, og rentligt mødes. Så, så det handler om at skabe det gode event, hvor man, øh, man har lyst til at, at se hinanden, kan man sige, og være endnu, og ikke bare lade det forgå som et match. Og det event kan være, at man selv arrangerer noget, eller man aftaler tage til en eller anden koncert, eller... Ja, det, det er ret frit for lavering, kan man sige. Hele, hele, kan man sige. setup'et i appen og hele designet uh, handler lidt om uh, P3-fænomenet her i radio og af gæsten, hvor at, uh, at man enten er vært, eller også er man gæst. Mm. Og man kan sige, man er ikke rigtig i tvivl, hvis man sidder hjemme på, uh, i stuen, og man ikke lige har lyst til, at, at det bliver trampet i stykker ens nyligarked og guld. Så, så slår man sig op som gæst i stedet for ligesom at, at søge et andet sted i byen over, at det måske ikke er helt nylakeret og, og måske bare kan sige, til Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt i byen eller være med til en fest, og jeg melder mig som gæst, ikke så... Lige nøjagtigt. så man, man, man er ude af huset, kan man sige. Ja, ja. Og øh, ja, så gør så man jo red for det, og så skal man jo, kan man sige, aktivt sælge sin gruppe, uden at, at lade det negativt. For ligesom at, Fordi der er ikke rigtig nogen kommunikationslinje. Hvis ikke at man ser interessant ud, så er der ikke nogen der gider at, og hænge ud med ender, kan man sige, når vi tager det hjem i sit hjem. Så det fordrer lidt datingverdenen, kan man sige, på den måde, at det er meget bundet op på, at det næsten er kikset at gøre os umage, hvorimod her, der er man næsten nødt til at gøre os umage, for at, at, at fremstå som hver en man, man mm. vil have hjemme i, i sit hjem, så at sige. Så øh, du tager bjørnskineshugen af, begynder at få dig nogle tanker. Yes. Og så tænker du, jeg vil lave en app. Og du ved sådan set ikke rigtig noget om at lave en af på det her tidspunkt? Nej, jeg er 20 år gammel, kan man sige, og som sagt, så har jeg jo sumpet hjernen ned i, i et par måneder efterhånden, hvor jeg bare har et kørt en bagtilot med at hælde i skakken og, og gå på vagt, og jeg øh, har egentlig plager om at læse, det, læse jura, og har haft det lige siden øh, gymnasiet, kan man sige, fortalte til min, øh, min, min hele tid i i hvert fald, at det var den vej, jeg skulle gå, øh, og... Øh, så får jeg den her idé, og jeg kan ikke rigtig slippe den. Jeg får sådan et, man kan sige, en, en åbenbaring, som man kan kalde det øh, Alle mine venner får i hvert fald lov at høre om det, og min, øh, min familie. Og øh, Men altså, hvad gør man lige? Øh, fordi dengang var det jo blot en idé og en vision om at, at skabe swing, kan man sige. Men hvor kom forretningen ind, og hvordan gør man helt lavpraktisk? Jeg kan kode apps, kan man sige. Og så var der også hele det der med at give afkald på ens hedetidige øh, ens, øh, drøm i hvert fald om at læse jura. Jeg ved ikke, om det var en drøm, men måske bare en, jo, en plan. En plan, ja. <laughs> Og øh, der er lidt skæld der, kan man sige. Noget, man lige skal, skal overvinde i hvert fald i, i forhold til sig selv, men også i forhold til hele ens, ens liv, når man sådan tænker på færgerne ned ad vejen. Hvad har man så, kan man sige, udrettet, ikke? Ja. Og øh, der er egentlig i forhold til det et meget smukke øh, ordsprog i livgarden, måske militær og generalen, hvor man siger, er du i tvivl, så er du ikke i tvivl. Og øh, jeg var ikke rigtig i tvivl om, at hvis ingen greb chancen, så ville jeg fortryde det. Så, øh, så det kom egentlig ret naturligt sidst den. Den skulle selvfølgelig lige ligge og boble lidt i baghovedet, men, øh, men til sidst så, øh, ja, jeg har i hvert fald aldrig søgning på jordestudiet. Så, øh, så ja, det var den vej, jeg ville gå. Er din virksomheds social media kanaler lige så tørre og indholdsløse som en rigigst, der har stået i vinduet natten over? Puha, den går ondt ikke, og ofte ender det jo ud i, at der slet ikke bliver delt noget, på grund af frygten for at fejle. Men hvad nu, hvis du på næsten magisk vis kunne producere en måneds indhold til både LinkedIn, Instagram, Facebook, blogs og nyhedsmail ved bare at bruge cirka 2 timer af din tid? Lyder godt, ikke? Og faktisk er det slet ikke så magisk igen. Det kræver kun én ting. Podcast. Ugly Fruit Productions tager alt det svære ud af konceptudviklingen, produktionen og markedsføring af din podcast, så du kan koncentrere dig om at tjene pengene på det. Og herefter bruger du bare guldkornene på resten af dine kanaler. Smukt, ikke? Book en 30 minutters gratis introsamtale på UglyFruitProductions.dk Ugly U-G-L-I FruitProductions.dk Og du tilbage til podcasten, som er produceret af Oakley Fruit Productions. Og som vi talte om lige inden vi startede optagelsen her, så citerede jeg jo lige Richard Branson. Jeg sagde, det kan være, at jeg lige bruger citatet. Det gør jeg igen. Jeg har brugt det på andre episoder også. Han er gang sagde, at hvis du har en rigtig god idé, så gå all in på den. Hvis det ikke går, kan du altid få en uddannelse. Og det, yes. det lyder lidt som om det er... Det er din go-to lige nu på den her. Så ja. du har brugt tre år, eller, og du, det er så også blevet til i, kan man sige? Jo, det, det kan man sige. Øh, jamen i forhold til de tre år, man kan sige, efter livegarden, der havde jeg lidt... Det noget, jeg lurer, kan man sige, lige siden jeg fik idéen der på Slottspladsen tilbage i september 2020. Og øh, ja, som sagt, så, så handler det jo... altså En ting er at få en idé til en app, men så skal du jo lige bygge en prototyp, kan man sige, og lige få din idé ned på, på tanke, eller hvad hedder det... Din idé ned på, kan man sige, papir eller, eller på form og finde ud af, giver det mening, og så kommer du i tanke om, at jamen, så skal du lige til højt, for hvis det skal være en app, så skal du, når du trykker her, så hvad sker der så, og, og det ene med det andet, det skal jo hænge sammen, så det er, ikke, der er lidt længere end fra idé til App Store, kan man sige, øh, så jeg gik egentlig med en idé om, at jeg lige skulle, for jeg vidste jo godt, at hvis det, den vej går, så, så bliver det nok ikke en, en rejse, der slutter, øh, inden for et år i hvert fald, øh, så jeg var jo ung, så jeg ville gerne lige opleve verden, før jeg ligesom satte mig ned og, og, og gik i zone, eller hvad man siger, så jeg ville gerne med rejse, men øh, det kunne jeg desværre ikke lade altså gøre på grund af corona. Så jeg valgte at tage på højskole i stedet, og kom også hjem der en gang i, i sommeren 2021 øh, efter det ophold. Og øh, ja, så får jeg et arbejde for ligesom at skrave nogle penge sammen. Og så øh, går jeg egentlig i gang med, at jeg arbejdede i Smidtorsborg dengang. Det var sådan lidt penge, kan man sige, og et ret lidt arbejde, så jeg kunne sidde mens jeg, altså, jeg ringede, og, og, og, og kunne sidde, og, inden vi fik med at lave en prototype. Og sådan en konceptudvikling, kan man sige. Og til så sidst... Sad og, og, og, og ringede <laughs> sad, og passede i ja, det, der arbejde, når der ikke var noget på telefonen, så sad du egentlig og... Ja, men der var sådan en ret meget frihed og ansvar i den forstand, at der i starten heller ikke... Var i sommerperioden, kan man sige, så det var ikke super meget lave. Og så kom der jo alle de her delta og omikron og det ene med det andet. det var så dengang, jeg så valgte at sige op for uh, <laughs> og lidt, så at gå ind at så siger. Ja. Men altså det her med, du ved, du får en idé, så set, det kunne være fedt og engagerer nogle mennesker i, i det her, og, og skabe det her netværk, hvor folk ligesom kan slippe bekymringerne, og mødes, og engagere eller deltage. Og nu begynder du så at designe det her et eller andet sted på papir, fordi der er jo alt lige fra location, altså geografiske placering, til køn og til alder, og der er rigtig mange ting, kunne jeg forestille at man skal tage højde for, jo, jo. når man skal ind og matche for det, du siger, det er jo ikke dating-app, men der er vel nogle ting, der går igen i forhold til... Jamen, helt afgjort, altså man kan sige, det er jo sådan lidt... Jeg prøver sådan lidt at genopfinde, jeg ved hvad man kan kalde det, kortisering eller old school flirting, men mere sådan at dating nu til dag nu skal jeg ikke karikere det for meget, men det er jo meget, det er meget sådan udseende baseret med, at kunne det her være et hook -up, ikke. Og, og, og hvis det kunne, så svarer man, og så satser man på, at man kl. 2 om natten har en, en reserve at skrive til. Og, øh, og ja, det, det er sådan lidt, det er i hvert fald den fornemmelse, jeg har af mine venner, der bruger de her platforme. Der kan jeg godt, der må jeg godt lige sige, der kan jeg godt mærke aldersforskellen, når du lige begynder at beskrive, hvordan det foregår her, ikke? Nej, jeg er rigtig glad for min kone. Ja. Jeg bliver lige endnu gladere for hende. Yes. Øh, nej, men så det er jo så det, så der er jo nogle paralleller, og så alligevel ikke. Jo, altså, det, det er mere sådan mine observationer, kan man sige, også igennem gymnasiet, at det, det appen kommer ikke af sig selv, bare fordi jeg skulle i sommerhus, kan man sige. Så det er jo noget, jeg har, hvis jeg selv skulle sige, jeg er en meget observerende type. og Det er jo sådan lidt, jeg har samlet lidt til bunke, kan man sige. Og til sidst, så, så gik det bare op i en høj enhed, fordi at, der er jo en helt klar, der er en helt klar efterspørgsel for, at, at det er venner, der mødes med venner, og der ikke er noget forundtalt, og, og så, må man, så må man, kan man sige, se om der er en sød so pige til den her fest. I stedet for, at man scanner øh, ja, hvad kan man sige, sælge <laughs> sig selv billigt, vil jeg næsten formulere som. Øhm, så. så i stedet for at gå på ren dating, så siger du dem, lad, lad os mødes sammen med en masse andre og hygge os til en fest eller en sammenkomst, og så se, om man kan skrive lidt sammen inden, hvis det er det, man vil, eller man kan møde op, og så møder man mennesker i, i de her lidt uformelle rammer sammen med en masse andre. Ja, lige præcis, fordi at, at det er sådan lidt... Også i forhold til, at der, der er mange matches, som aldrig bliver til noget, hverken på skrift eller på, på datingplan, kan man sige, man mødes. og, og Det vidner lidt om, at det er jo bare sådan, det er jo lidt, det er jo lidt for sjov, man bare sidder og sprejber. Men jeg tænker på, at det, det handler jo vel ikke kun om at møde en kasse. Man kan også bare tage med, hvis man er ensom, man trænger til at komme ud og feste når man eller snakke med mennesker. Swing, ja, helt ja, ja. ja, ja. ja. ja, netop Før man har For til dating. For ellers har vi de der store singelfester, der ved man, der kommer 800 mand, har jeg hørt, og de ja. er alle sammen kun ud på én ting. Så det er jo yes. sådan, bare bare online dating <laughs> bare i en halv, set og fint nok, fint nok med det. Men, men her, der kan man sige, du, du behøver ikke være ude. Man kan jo i princippet også komme. Med en kæreste. Ja, præcis. Ja, præcis ja. Jo, øh, altså, alle fester jo. Øh, om du har en leje eller en kone, eller børn, øh, så, så en gang imellem, så har man jo brug for bare at drikke noget rødvin, og, og, og stå på et gul og danse til, til George Michael. Så, øh, så, så det, det taler jo ret bredt. Og det er jo et behov, der altid har været, hmm. for at bare fyre en gang imellem. Og det er jo lidt det man, prøver, altså, man kan sige swing prøver at skabe, det er jo det er jo, altså, det er jo meget baseret på, at du skal beskrive det med ord, hvad det er, du gerne vil. Så om du vil, ja, som sagt danske George Michael, om du vil til smad og fest klokken 15.00 efter byen. Det er sådan set helt op til, til brugerne selv. De skal bare beskrive det, og så skal de forventningsafstemme, og så har de forhåbentlig en fest hvad de finder på. Og det du siger til, at man også kan tage taget som nogle venner kan tage afsted sammen, eller man kan tage med sin kæreste og sige, vi trænger til at komme ud og møde nogle nye mennesker og, og hygge os og fester eller et eller andet, så kan man også bare gøre det. Jo, uden ja. at man føler, at det, det handler om, om dating. Ja, lige præcis, for der er ikke noget, man kan sige, som minimum skal det jo være fire, der mødes, øh, så, så, og der er ikke nogen, øh, det er jo ikke en dobbeltdængende platform, så du, du har ikke et match med en hvis person, du ja. har et match med en gruppe, ja. og du kan ikke rigtig sådan kommunikere med bare én person, med kender vi i virkeligheden. Du går og, ind og og, i gruppen omkring event. Der er kun ja. en, en gruppechat, ja. så, så, så det er jo let, at jeg kan i hvert fald at sidde og skrive, uh, skrive det eningsbog i en, en gruppechat. Um, så, så der er ikke noget forhånd og det også lidt, kommer lidt i min eget. Jeg har jo lavet, kan man sige, designet ud fra, fra hvad jeg selv vil ønske, der var. Og, uh, og det der med, at man har sådan en... Det der med, at man har noget, man skal leve op til på en eller anden måde, synes jeg kan måske være lidt, lidt træls. Uh, så, så det er at bare møde op, og så være sig selv, og så har man altid sine venner falde tilbage på. Og, øh, og det er jo, kan man sige, det er, hvor man hviler allermest, og måske også er det mest spændende for en, en potentiel kæreste, eller hvad man er, man er ude efter, at man hviler sig selv, og man ikke har noget, man skal nå, så at sige. mig det her, du bliver så iværksætter. Ja. Og det lå måske ikke lige kort, men det det det til Det har du så været i en, en del år, og du, det har været en, ja. en, en lang rejse på, på, på, på, på, på kort tid. Så du gik i gang, du er bootstrapped yeah. lidt hjælp fra en bank yeah. undervejs. Men, men det er du. Og det her skal jo også være en forretning. Det skal det, selvfølgelig. tænker jeg. <laughs> ja, det er det, ikke bare noget, det... du gør for at hjælpe mennesker, vel? Du skal jo også leve af det. Hvad er forretningsmodellen bag swing? Jamen, øh, det er jo sådan, det der er lidt... Det er der, hvor det bliver lidt skørt, kan man sige, fordi at grundlæggende gik jeg jo, nu fik jeg lige sagt i, i indslaget i starten her, at, at jeg selvfølgelig ikke gik i gang, før jeg havde lavet en, en forretning og så videre, eller i hvert fald havde en idé at bygge det på. Men, øh, men øh, for at gå sprog lidt tilbage, så gik jeg næsten i gang uden at have en forretningsplan, fordi jeg tænkte, der må simpelthen være et marked for det her. Og så længe der er mennesker, der er alt på en app, så kan du altid bygge en forretning. Og, øh, da du tænker, at jeg laver produktet først og får gang i det, og så finder jeg lidt ud af forretningsmodellen bagefter? Ja, altså, jeg kan i hvert fald Jeg, jeg investerede min tid i det, før at der lå en, en klar kan man sige, plan for at tjene penge. Fordi at, som sagt, hvis der er brugere, så er der penge. Og så du laver du det til abonnement, eller du laver det til annoncer, eller det ene med det andet. Der var sådan rimelig mange måder at spænde på, og, og Ja, så det var jeg egentlig ikke så nervøs for. Men, men altså, undervejs i konceptudviklingen, så øh, kom jeg, kan man sige, på en idé. Nu ved jeg ikke, hvor meget jeg skal sælge ud i en podcast, før det er blevet en realitet. Men altså, der er sådan rimelig... Øh, det er rimelig meget, der taler for. Nu igen, det kommer af min egen erfaring alle sammen, men, men især under corona, så oplevede jeg jo, at, at alle de de søgte hen mod barne. Det var sådan det eneste tid, man kunne hænge ud, kan man sige. Og, og fordi at der var de her særlige regler med kvadratmeter, det ene med det andet, så, så kunne der ikke være super mange. Så, så det var sådan lidt svært at, at finde en bar. Og, og hvis man så er måske seks gutter ud, så kommer du bare aldrig ind. Så jeg fik en idé til at tænke, hvis man kunne... Ja, jeg synes, man kunne gå ind på en app, <laughs> og så egentlig bare gøre red for, at, øh, hvor mange man er, hvor, øh, hvor man er henne, og, øh, og, og ja, og så kan man egentlig bare finde en bar, der kan efterleve det, hvor man vil drikke drinks, eller man er til, til, til, til flaskeøl, det er sådan set underordnet, det kan man bare nok gøre red for, og så kommer man ind i det her univers med restaurationsbranchen, og øh, så er det jo selvfølgelig samarbejdspartner, der ligger derinde, og øh, så er det jo sådan lidt, at du kan man sige, køber en omgang i det postum, og så er det jo sådan lidt en all-rounder i forhold til, at, at de her steder i hvert fald ikke taber omsætningen fordi at, da, nu følger jeg jo selvfølgelig lidt med i medierne i forhold til, til hvordan der jo ledes, og der har jo været sådan rimelig meget op i tiden, måske et, et halvt år tilbage, at restaurationsbranchen er meget træt af det her med, at altså no-shows, med at så har de booket bord, men de møder ikke op, fordi de egentlig har booket til, til fire forskellige restauranter, og har ved hvad de lige har lyst til. Og øh, det skal jo ikke forstås som, at jeg går ind og det nye vold, og ligesom der deres omsætning over bare for at give dem nogle kunder, så, så det er egentlig meget en win-win, en altså de, du ved, at de har kommet ind på min platform for at tiltrække nogle brugere, som kommer til at, at bruge swing, kan man sige, i en ren øh, forståelse, og, øh, og ligesom skal de tiltrække flere kunder, så det bliver sådan et økosystem der, der kan køre rundt for sig selv. Det er sådan den ene ting, og så er der jo altid igen det her med, at du kan bygge et mange på, du kan lave nogle features, der ligesom ikke er tilgængelige for alle, Lidt, eller et Premium måske, at du kan sagtens bruge det uden, men det er fedt at have det med, ja. og så er der jo native ads ligesom på meta -universet med, at, eller på alle universerne efterhånden, hvor du integrerer dit design har ads, så du ikke rigtig opdager den ad, men at det kommer naturligt, så ikke det er noget, der... Fordi, igen, det, for at binde det helt tilbage, altså, jeg har jo lavet swing, fordi jeg også så træt af alt det andet. Så det skal ikke være støj, det skal mere være, det skal, det skal, der skal selvfølgelig være nogle penge i det, for at det kan, kan hænge sammen, men det skal heller ikke være mere end det. Så det er en, det er en, lader en bror til Men det skal, skal det. også leve af det, det må jo gerne ja, okay. vokse, og det er det så også begyndt at gøre nu helt, ja. og, og hvem ved, det skal vi snakke om senere, det kommer vi jo over landets grænser, og der, der kan være mange ting. Øh, tre begivenhedsrige år, hvor du gik med den her forestilling om at faktisk kunne læse det jord, til at kaste fuldstændig ud det her, som du siger. Og nu går du så i gang. Øh, der, der, er jo, der er jo lige sådan et par bump undervejen, ikke? for der er noget med nogle forlig, du skal indgå undervejs. Der er noget med <laughs> øh, nogle programører, øh, fordi du kaster det ud det, at du har ideen stort set på papir. Du ved ikke så meget om, om at udvikle apps, så du kender. Du ved, hvordan den skal se ud, når den er færdig. Ja. Øh, hvad er det, der sker her? Hvad er det for nogle bump, du lige bliver står over for ganske... Jamen, jeg er jo lidt et ungt lam, kan man sige. Har jo absolut ingen erfaring. Har ikke heller ikke noget i mit baglæns, når trække yderligere fra. Så jeg springer sådan lidt ud i det. Og ja, når man gerne vil udvikle en app, og man ikke selv kan gøre det, så må man jo finde nogen, der kan gøre det. Så jeg indleder dialog med nogle udviklere, og får sådan et estimat på, altså hvad det er, jeg gør red for, hvad jeg gerne vil have, selvfølgelig. Og så laver vi et estimat på, hvor meget det kommer til at tage tid. Og så selvfølgelig der i beløbet. Så, så med det, så... Google er jo simpelthen bare øh, investorer øh, risikovillige penge, noget af den retning, og øh, bliver så lidt ind på øh, hjemmesiden Capino. Og øh, ja, så sidder jeg jo og prøver at lave et opslag der. Det er jo sådan lidt vanskeligt at skulle sælge sig selv, 21 år gammel eller 22 år gammel jeg ved øh, med en fiks idé om at lave en app, der skal øh, være et helt nye sort. Øh, det er jo, man har jo hørt det før, kan man sige. Ikke? Så jeg er jo rimelig be bevidst om, at det er jo ikke en spændende case for en eller anden, der har hørt det her helt igen og igen. De ved jo ikke, hvad jeg mener ved, så at sige. Øhm, så det er ret svært at sparke døren ind, men, men det er lidt sjovt, fordi alle dem, jeg får sparket døren ind til, der kommer 6-7 stykker under rejs, de øh, inviterer mig kaffe eller omvendt, og vi har en dialog, og jeg kommer egentlig bare med min lille fik med her, og, og min store idéer, og mit, mit lys i øjne, og det lykkedes mig sådan set at hive et bud fra dem alle sammen. Øhm, og den første, jeg snakker med, er egentlig villig til at stå for økonomien i forhold til MVP'en for 50 procent. Men øh, der var noget i forhold til i imellem os, så og, ja, det ved jeg ikke. Det, det var i hvert fald ikke lige øh, den vej, jeg vil gå. Øhm, men ja, så, så det er egentlig bare spring ud i det, og, øh, og så ender det jo med, at jeg øh, også lige for patient til af mine øh, gymnasievenner, og øh, han siger jo næsten før jeg har snakket færdigt, at det der skal jeg bare være med til. Og så, øh, ja... Går jeg lidt rundt i byen og samler ligesom et, et, et hold sammen, så du kan sige, finder ud af, hvordan kunne det se ud? Så der er en venter, der var med, du får fat i en investor, og du begynder ja, at kigge på der holdet. Er, der er både enkelte og der er også nogle, altså jeg skal ikke det, det var det jo ikke, men, men altså nogle firmaer i hvert fald, <laughs> også med sådan lidt forskellige kompetenceområder, der var også i forhold til udviklerne, de ville også gerne være med, øh, for øh, ja, altså egentlig mod nedsat pris og så videre men men det altså, blev meget hurtigt Den, dengang jeg gik i gang var jeg mere sådan det er jo stadigvæk, men jeg ved ikke om jeg det visionær men at jeg ville bare gerne have swing i App Store, så skid hul i det med pengene der men, men der var rimelig lavt noget i forhold til min egen egen del i det og så var jeg også lidt i forhold til at jeg ville gerne have at det skulle være en app på jeg ved ikke om man kan sige mine præmisser men altså det kan hurtigt snuble i hvert fald hvis det skal diskuteres det hele så det endte jo egentlig med, at den bedste konstellation, der nu var, i forhold til de penge, vi skulle, skulle, skulle bruge, at det blev egentlig bare mig og mit ven. Fordi det er sådan lidt lettere. To gutter i hvert fald, med nogenlunde de samme visioner, og også den samme risikovillighed, at, at bare gå os to sammen, og så er der ikke så meget at fik dig med, med alt det andet. Så, så det var egentlig den vej, vi ventede med at gå i sidste ende. Så du siger nej til til i gåsegne så sådan professionel investorer der. Du tager din gymnasieven med, og, og så går du i gang. Men hvad er det så? Hvad er det lige, der sker med, med de her forlig? Du lige pludselig står ganske kort efter starter skal lave... Ja, men det der sker, det er jo, at øh, en hedder jo swing, og nu ved jeg ikke engang, om jeg har fået det skrevet nu, men swing er jo lidt et undergrundsbegreb, der jo primært bruges blandt kan man sige, københavner og Nordsjyllandske unge, og, og det jo refererer jo til en, en, en selskabelig samkomst med en kønsfordeling 50-50, sådan groft sagt. Og jeg stødte jo altså første gang, at kendtskab med det her, da jeg lige først fik idéen, og synes, det var simpelthen det sjoveste begreb, og det giver jo super god mening, når man lige hører det og forstår det, og så har det sådan lidt det er lidt catchy, det kan også virke på engelsk, og øh, det skal sgu nok blive stort det her. Så jeg skynder mig at ansøge om at få varmærket swing inden for øh, både appudvikling udvikling men også restaurationsbranchen og det ene med det andet. Og øh, for øh, gennem en af mine andre gymnasievenner, hans far, han øh, er selskabsadvokat, og, og for ligesom sat mig, han hjælper os selvfølgelig med at oprette selskabet, men også peger med retning af, af hans kollegaer, som, øh, som kan stå for det her med varemærket. For det er jo sådan lidt en, en omstændig proces, der dels er af dyr, men også, hvis du ikke rammer plet i hvert fald, og har nogle dygtige folk til at få det igennem med dig, så har du bare spildt din penge, kan man sige. Øh, men vi fik også sådan ret hurtigt i gang, at det er jo sådan lidt skørt, fordi at... Nu har jeg endt med at bruge, jeg tror, det er 150.000 på varmærkansøgning for noget, der jo i princippet stadigvæk er en idé. Så det er lidt skørt, men, men vi tror på, at det bliver et imperium. Så, og hvis ikke man går planken ud, så, ja, så, så ved jeg ikke, om man tror, så... Stærk bruger at få får en gymnasieven med, du vælger at bruge 100.000 på at øh, på tværs af brancher. Og hvad er det så lige? Jamen i forhold til forlid, der kan høre, du leder lidt efter, så, øh, så er det jo fordi, at, at øh, vi går sådan set i gang med at, når, når du ansøger, så, så sender vores advokater så hurtigt en oversigt over, at jeg tror om 360 firmaer, der egentlig ligger altså i Europa inden for vores varemærk, altså med, med, vi hedder det samme i ja. ikke? som, som er flag så at sige. Så det er jo sådan lidt at, at sige til advokaten, at vi brænder lige 50.000 kroner af på den her ansøgning, og vi ved ikke, om, om vi overhovedet har et snært af sandsynlighed for at komme igennem. Jeg kunne ikke rigtig se nogen vej udenom, så, så det var sgu det, vi gjorde. Men så kommer der nogle nede vejen, både nogle tyskere og nogle franskmænd, som den ene laver proteser til, ja, til, til ben, hvis jeg husker rigtigt, det nogle sokker og sådan lidt af vejret, og hedder ikke rigtig swing, men noget der hænder af. Og det andet, det var et, et, et fransk, en, en fransk havnemyndighed som havde nogle ja andet, jeg kan ikke huske det. det. var sådan helt absurd, hvor jeg bare næsten griner, når min advokat skriver, det bliver dyrt. Ikke? Så, så ja, det var en afvejning det hele, men vi fik indgået nogle forlig, og det tog lang tid, og øh, blev også lidt dyrere, end man havde håbet på. Vi havde også sådan set kun sat 50.000 kroner i første omgang, så øh, røg lige 100 plus oveni. Så, øh, Hvorfor er det så vigtigt at få den beskyttelse? Jamen, det er, yes. nok, det er jo nok det, der er sådan lidt skørt ved det hele, fordi at det er det hovedsageligt så vigtigt, men, men jeg havde jo en syg idé om, at, at, at umuligt, at der ikke er nogen, der laver swing, før jeg gør det, så vi skal lige bare øh, få det gjort, mens at vi, vi stadigvæk kan, fordi at ellers så er det jo lidt, træls, at 30 i hvert fald skulle rebrande sig selv. Øhm, så, øh, så du får det faktisk på plads Det du... er på plads, ja. alt er godt Alle i orden, indre opmærksomhed, siger i men, øh, <laughs> men altså det, det har ikke været let Og jeg vil sige, det er jo heller ikke skrevet i vi vil få det Men det er først faldet har kendt for de sidste to måneder tror jeg. Så det har tøjet knap et år at, at få det skudt igennem Og brænde halvanden, øh, halvanden hundrede klik af på det yes. Det var vigtigt uh, <laughs> yes. Samtidig så udvikler jeg også appen Ja. I får at launch appen Yes Ja, det gør vi. Hvad hedder det? I forhold til arbejdeudviklingen, den er jo næsten endnu mere bumpet end det her med varemærket. Æh, fordi at vi starter med, at som sagt, vi er nogle, nogle grønne gutter, der ikke rigtig æh, har hverken erfaring i frajdeudvikling eller iværksætteri eller, eller noget, der minder om. Æh, så, så vi starter med at finde nogle udviklere. Alt er frit og gammel og vi er helt oppe af støde. Nu er vi endelig i gang. Og æh, estimater lyder på en 3-4 måneder i det spænd, før at vi går i gang, til vi kan man sige har en MVP i App Store. Og øh, når man er så, øh, så ved jeg, ikke, jeg har i været York <laughs> så tror man for det, øh, at det, det, det tidsramme holder, kan man sige, men vi finder hovedet ud af, at, at det holder ikke, øh, men, men vi har ikke rigtig noget alternativ, nu har vi skudt penge i det, og, og skift udviklere, det er ikke sådan det letteste i verden, fordi at de snakker forskellige sprog, og det, vi fik en ret lukrativ aftale, kan man sige. Og øh, det var sådan lidt vanskeligt at hoppe fra det ind. Men som tiden skrider, så øh, har vi til sidst svært ved at se, at, at vi overhovedet kunne nå App Store, uden at, ja, uden at skulle sælge ud, kan man sige, egen del, Rimelig billigt, fordi at vi bare stod med et hul i jorden. Øh, men til sidst, så øh, kunne vi ikke rigtig se os ud af det. Og så er på CBS en aften. Det er godt nok, vi nu, nu i februar, så der er jo gået øh, ja, en, en, en, en 7 måneder eller noget lidt spændt der. Og den fra er ikke færdig de, endnu. Jamen, jamen og, og, og vi sidder dengang og tror, der mangler 40 timer. Det er lidt det, vi har fået fået at vide, kan man sige. Så, så det er jo sådan lidt ondentligt. Det er jo en, en uge, to uger, halvanden, i forhold til, at så er vi, så er vi egentlig i mål. Så hvorfor lige pludselig kaste hunklædet der, og, og altså, jeg kan sige, båndet? Det er sådan en rimelig stor beslutning i hvert fald, men, øh, men vi føler ikke, vi har noget alternativ. Så øh, vi cutter båndet, uden afstræng, kan man sige. Og, og så, det, er sådan, det er nok den første store, store beslutning, hvor man tænker, okay, det her, det kan, blive, det kan blive noget værre noget ikke? Men øh, nok den bedste beslutning, vi har truffet, fordi at øh, så gennem min partner Bertum her, så, øh, så kommer vi i dialog med nogle af hans øh, fars løbevenner, som spørger lidt nysgerrigt ind til, hvordan det går med dem. Og, øh, og de har sådan en IT-baggrund og kan peges i nogle retninger i byen, hvor vi får lavet nogle telefonopkald til de rigtige mennesker. Og øh, for ligesom, øh, kan man sige, tændt vores, vores gnist igen. Ikke, at den aldrig har været helt slukket, men altså, det, var, det, var, det var ikke sjovt i februar. Men de er så tæt på, og så tæt på, men de trækker stikket til sidst, fordi... I tænker, I har ikke helt tillid til dem længere. De kan ja, tilliden med det. Det er til med brudt lige præcis, ja. og når tilliden først er brudt, så er det sgu ikke at, at arbejde sammen. Men der og... var også lige den lille detalje med, at I har snakket lidt forbi hinanden, i forhold til, om det var med eller unden moms, ikke? <laughs> ja. Det er sådan lidt en, en, en, ja igen, det er jo sådan en meget stor, understregelse kan man sige, af, at, at, at, vi, <laughs> ja, at vi ikke var, at, at vi var iværksætteriet er sjovt, kan man sige, fordi at vi går sådan set i gang, øh, dengang at jeg første gang jeg går i banken, der går jeg i banken og skal, skal låne nogle penge, og, og har egentlig ikke medregnet moms i hele det budget her, fordi at, øh, at, at den pris, jeg troede for at var inklusiv moms, og moms var ikke rigtig i begreb, jeg sådan, øh, gik sønderligt op i. Øh, men finder så hurtigt ud af, at jeg lige mangler en, en fjerdedel oven i hatten. Øh, men her Gud, tænker jeg, så må jeg bare arbejde lidt hårdere, og så kommer penge ned i vejen. Øh, så det var ikke... Ja det er sådan lidt en sjov gimmick i forhold til, at øh, jeg hvor grønne vi var. Og, øh, ja, men man, også, man, man, også man kan få, snakke lidt ja. forbi hinanden. Der ja. 25 procent oven i hatten, det er kludstændig, at man tror, man er værd at være der. Man har et hævestik, så kan se at skifte. Ja. Den, den gør den alder på en eller anden mirakuløs måde, for at du satte den ned foran banken, og du nu skal du høre, <laughs> og de har så stadig rigtig tillid til det. Ja, det kan man sige. Men altså, også i forhold til banker, altså, jeg, jeg, jeg var sådan lidt sur på dem i virkeligheden, fordi at, hvorfor fanden kan jeg ikke bare låne med de penge? Altså, jeg på den gang var 22 år og jeg har et helt liv foran mig, hvor jeg nok skal, skal nok give jer de penge. Altså, det er jo mit problem, vil man sige, ikke? Men der fandt jeg ud af, at verden er rimelig sort-hvid, hvad det angår. Så det var ikke så let, men det var lidt en sjov historie, også i forhold til banken, fordi at, jeg, finder ret hurtigt. jeg siger jo min arbejde op i smittesporingen, for ligesom at gå over ind og søge investorer osv., og, og finder ret hurtigt ud af, at, at når man er så ung, og bare har en god idé, så vil de også gerne have, at man selv i, i princippet har hånd på kobleren øh, også økonomisk. Så der, jeg havde ikke rigtig nogen penge som i puljen, så hvor skulle de komme fra? Så jeg får, øh, for kan man sige, mig et arbejde i, øh, jeg kan sige, det er jo mindre og telefon telefonsal i forhold til, at det er et som man ligesom kan, kan springe stigen i forhold til, hvis jeg bare havde standard 20 timers job. Um, men igennem det arbejde, så har vi nogle partnerskaber med, blandt andet øh, min bank, <laughs> og, øh, og ja, he, altså igennem det hele er jeg sådan set blevet afslået, og de har autobotter. Jeg kan redde for at være ved lån, og smider mit budget ind, og øh, og så skal de jo have adgang til nogle lønsedler og sådan lidt af hvert, og, og robotten mener ikke, at, at det kan gå op, og <laughs> det er sådan rimeligt altså, ja, det er træls. Ja. Men så, fordi jeg er en af mine kollegaer, som skal til at låne penge til noget hus, så vil hun gerne lige høre, om ikke der kan komme nogen partnerfordel, noget af den retning der. Og så kommer der en, en rådgiver ud, som ikke er en robot selvfølgelig, og, øh, og jeg kan få lov at kigge ved at komme i øjnene, og jeg ved ikke, om han måske ser lidt lys i mine øjne i forhold til min idé og min vision, og hvor meget jeg bare skal i gang. Men han øh, gør ofte med til at låne mig de her penge, øh, på baggrund af, af den her lidt skøre aftale, min kollega har fået sat i stand. Så altså, det hele er super tilfældigt, og øh, det var så ikke sidste gang, jeg var i dialog med bankrådgiver, fordi at, at ned ad vejen, så øh, kommer der behov for flere penge i kassen jo, og øh, endnu en kamp, der lige skal kæmpes. Ja, dengang i forhold til de sidste lån her, så var det også en lidt sjov historie i forhold til, at vi, vores nye konsulenter, vi er ansat, øh, på baggrund af den her, kan man sige, øh, brud med de gamle, der hører øh, vi sådan set en konsulent til at begynde at arbejde, før at vi har... Øh, Ja, før vi har hans løn på plads, kan man sige. Vi har ikke rigtig økonomien er der ikke. Så, øh, Men ikke. Altså. Så siger I, I siger nej til programøren, for I har ikke helt tillid til, at I kan gøre det færdigt. Ud med dem, der er lige det der med momsen. Nu skal I lige i banken igen. I finder en ny konsulent, som kan løse opgaven. Vi har godt nok ikke lige til hans løn. Det tager vi hen ad vejen. Ja, der, der mangler noget i forhold til den historie, <laughs> fordi den er sådan rimelig... Øh, den er ikke så sort og hvid igen. Vi er ude i byen der i februar, måneder og marts, og jeg kan ikke helt huske, når vi lukker af til med de nye. Men, men i hvert fald, vi er hen, hen i de måneder der, altså i år. Nej, sidste år er det været, tiden går stærkt. Eller... Nej, det var i år. <laughs> det var i år. Hvad hedder det? Øh, og øh, ja, vi ringer rundt, og der er ret mange af dem, vi kommer i dialog med, som, som ikke rigtig vil røre det med nildtang, fordi at de, de, de ved godt, at det ikke, at det ikke er 64 timer, det her i forhold til det, vi siger til dem, og de skal jo sætte sig ind i det. Det tager måske 40 timer alene, før de overhovedet kan skrive det skyld en um, Men uh, vi kommer i dialog ind, der hedder Morten som, uh, ja, han som må alt af de bedste mennesker, jeg har mødt, uh, som uh, bare tager sig ind i varmen. Han er, han er kan man sige, uh, udvikler og har sit eget konsulentfirma og ringer ind til mig en, en, en formiddag, hvor jeg sidder på Østeranlæg og kigger på fugle og sådan lidt, uh, hvad skal der ske? Og øh, vi snakker bare sammen i en time, og, øh, og det ender med, at han, ja, for den, vi snakker sammen der, og egentlig bare sætter sig ind i koden, øh, kigger på det, finder ud af, ja, det er nok ikke 40-60 timer det her, men vi øh, finder ud af det ned ad vejen. Og, øh, og så er han ligesom med til at indlede dialog med vores nye konsulenter, og sørge for, at det er sat mænd i det, men også for at få en god aftale på plads, og ligesom gøre klart, at... De her drenge har brændt alderne, og øh, de skal ikke brænde alderne igen, kan man sige. Så vi må lige forstrække noget sammen her. Øh, men så ned ad vejen, så viser det jo så, at de her 40-60 timer blevet til, til 500 timer. Hold da. Og igen, det er jo så der, hvor økonomien kommer ind i det igen, i forhold til det der med banklån. Fordi at, øh, det er jo sådan lidt over 40 timer timers budget i hvert fald. Øh, så det er jo der, hvor vi sætter vores konsulent i gang. og ikke, ja, Vi har jo ikke overblikket til at, at finde ud af, at det, det er så meget, vi mangler. Så, øh, så det er lidt sjovt i forhold til, at når når, vi, når regningen kommer, og vi som ligesom skal betale, så øh, dels så skal vi lige have vores moms tilbage, så vi kan have det i puljen, og øh, så er der også i forhold til, til det bankløn, der lige skal, skal sættes i stand. Og øh, der sker altså det, at de, øh, de laver fakturer forkert i forhold til den timesats, vi aftaler, fordi vi har fået øh, forhandlet dem lidt ned, øhm, og de krediterer så den her faktur, og det det spænd, der går fra et, altså, kan man løbeperioden, eller hvad man kalder det, til at den er krediteret, og vi får en ny, som vi ligesom skal betale. Der når det hele at falde i hak i mellemtiden i forhold til bank og i forhold til moms, så øh, ja, fra den anden side af så har de jo ikke bemærket, at vi, øh, at vi ikke havde penge til dem i hvert fald. Så, øh. Men man, der, der var lige med at have noget is i maven der anden periode, kunne jeg forestille mig, fra din side af. Ja, det, det er sådan rimelig, jeg var i hvert fald ret tæt på at lave rimelig dårlig kvicklån, kan man sige, for at have backup, men, øh, men det, det faldt i hak til sidst. Men altså, jeg ved ikke... Øh... Og du sidder her med i smil, og jeg godt i den måde, du siger, at ja, det er også lidt sjovt, at altså, det var måske ikke alle, der har brugt ordet sjovt lige i den her situation, men med den her energi, den her vilje, den her, du, du er jo altså nu, at der er været som i, det skal nok lykkes, I har fået appen inden for... Hvad, er det 20 timer, der ligger i... Ja, 30 timer, hvis det skal, skal være helt... Ja, okay. Der ligger ja. i nummer 12 på social, eller inde i downloads på, på App Store, ikke? Jo, det, altså, vil det vil må sige... da også give lidt af et boost. Det giver helt klart et boost, og altså, jeg vil sige, februar var nok den værste måned, i forhold til, at, at der så jeg det i dårligt, ikke? Fordi, at, hvad, hvad fanden gør vi, ikke? Der, der var det virkelig noget, noget joks. Men øh, altså i forhold til det der med banklund og så videre, det er også lidt irriteret mig lidt i forhold til bankerne, fordi at jeg har det egentlig ikke så skidt med at have lånt de her penge, fordi at gud som vi selv snakker om i starten, ned ad vejen, jeg kan jo bare blive jurist, hvis alt går kaldt, ikke? Så, øh, så det, det, det skal nok gå, men øh, ja... Jeg altså er optimisme. Altså jeg må sige, jeg, jeg, jeg helt rende, Jeg er lidt imponeret over, at du kommer. Altså du har den her forretningsplan, som du ikke lige helt har lavet færdig endnu, og indtil flere gange får du talt med både investorer, med konsulenter og med banker flere omgange. Og, og Du har ikke skabt forretningsmodellen. 100% procent i hvert fald på det her ja. tidspunkt. Altså, det, det kræver der kræver noget at, at sidde foran en bank mere end en gang, så nu skal du høre. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at tjene penge, men jeg skal lige bruge nogle flere. Det kræver nok, man er lidt tilstrækkeligt skør, kan man sige, risikovillig, men, øh, men jo, det, det handler er bare, jo det er også, med. men det handler også bare om at, øh, jamen som ligesom jeg gentager mig selv, altså hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl, og jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at swing nok skal lykkes ned i vejen, det er også derfor, jeg kan, jeg kan sidde og grine af, at, at jeg fra jeres perspektiv har siddet min egen gren over i princippet rent økonomisk, Um, I hvert fald ikke uh, står særlig sikkert, um, men, uh, men altså, indtil der er en, uh, en etableret gruppematching platform, så uh, er det Swing, der er størst alternativ, kan man sige. Så, uh, og I kom for bordet nu, så at sige. Nu er den jo, den er færdigudviklet, ja. den version, vi kender nu. Den er launchet, den har fået et flot uh, antal downloads, så I kommer ret op, højt op på ti, uh, hitlisten, ja. ganske kort efter launch. Det er en meget god start. Meget, meget god start. Også meget overvældende. Jeg er ikke så lidt til, til, til tårer, men altså, jeg vågner der om morgenen, dagen, hvor vi skal launche, og jeg har lidt svært ved at forstå, at det i det dag, det sker, ikke? Fordi der havde vi jo, kan man sige, dagen forinde fejret succesen, fordi nu var den Hvordan oplevede det Nu, nu skal vi egentlig bare fortælle verden det. Ja, I sidder på en bar, faktisk. Vi sidder på en bar med, med en god mand Morten her, og, altså mig, Morten og Bertram, og, øh, og har egentlig besluttet os for, at nu trykker vi på knappen. Nu må vi se, nu må det bære brist, kan man sige, og nu skal vi bare have nogle IPA. Og øh, fantastisk aften. Vi sidder på en bar, og jeg tror, det er en v tiden Om aftenen, det at, øh, at jeg får en mail, og får at vide, at øh, nu har øh, Apple godkendt den. Og øh, så lyder det jo, som om Danmark har scoret <laughs> til en e og øh, jeg kan ikke få ned jo. Så øh, super, super fed stemning. Og øh, den fik så at passe, kan man sige. Og så vågner jeg jo dagen efter, og jeg øh, får egentlig bare tår i øjnene, sådan lidt ret overvældende. At, at Jeg føler sådan lidt, det er et point of knowledge træning i mit liv, det her. At, at nu, øh, nu, der er ikke nogen, der, er ikke nogen, der kan se det her døgn fremme i hvert fald. Øh, nu har jeg cementeret mig selv på en eller anden måde i forhold til, nu, nu lykkedes det sgu. Hvor er det en god måde at se på det? på det her. Der er ikke nogen, det er døgn der er der ikke nogen, der kan tage frem. Mig. Ja. Selvom du står, altså ja, kæmpe med du har krydset. Men det lige at stoppe op og se, at det der døgn er der ikke nogen, der kan tage frem. Mig. Ja, jeg synes jeg er en ret fin måde lige at kigge på det på. Ja, Ja, enig. <laughs> så, så, øh, det var også et fedt døgn, en meget speciel døgn, vi cyklede øh, ud til CBS, øh, ude på Frixberg, og øh, sat vi os ind i bare kantinen, og, øh, og skulle lige have sat vores opslag op i forhold til de sociale medier, hvor vi jo lancerede, kan man sige og øh, trykket ind på knappen, og så øh, tror jeg, vi gav en anden krammer, og så øh, købte vi et par, par blank, og så satte vi os ned i Frederiksberg have og kiggede i solen. Og øh, ja, så var det egentlig bare sådan lidt en øh, ret overvindelig, fordi det eller ens venner, der ikke rigtig... Jeg har gået lidt stille med døren hvis jeg skal sige, så øh, der er mange af mine i folkeskovenner og sådan lidt pfer venner, som egentlig ikke måske bare troede at læse i læste uge, kan man sige. Og lige pludselig, så har jeg jo oplevet en app til App Store, så øh, der faldt jo ret mange øh, søde kommentarer af, og, øh, og for hver download er det ret overvældende, at man har skabt noget, som ens venner i princippet kan forglæde af os. Dem, der ikke er mine venner, kan man sige, nu i hvert fald. Ja. <laughs> så, øh, så det er ret overvældende øh, en fed dag. Så appen kører, den bliver downloadet, folk er begyndt at bruge den også, antager jeg jo jo. Ja, ja altså jo, det er det. Man kan okay. sige, i forhold til at, at bruge appen, så øh, jeg vil sige, jo selvfølgelig er der nogen, der er på appen, men, men, øh, men det er ikke... Øh, jeg ved ikke, hvordan man kan sammenligne det med, men, men jeg vil sige, jeg er ikke tilfreds med, med, med det lige nu, men, men jeg er heller ikke så, så medtaget af det, hvis man kan sige det sådan, i forhold til den manglende succes indtil videre. Fordi at, hvad mener du med den manglende succes? Altså, jamen, har jo... rigtigt, eller, I har opnået rigtig mange downloads, den, den fungerer, den er derude. Ja, men, men mere sådan, at, at jeg vil jo gerne, når jeg går ud af studiet nu her, vil jeg jo gerne kunne, kunne lave en gruppe, og så få et match til, til senere eftermiddag, hvis det var det, jeg havde lyst til, fordi at der er så meget, kan man sige, trafik derinde, og det er jo der, hvor der er rigtig fedt, kan man sige, at du kan lave de her spontane events. rødt puff, så dukker nogen op ned på, på gadehjørnet. Og før den er i hus, kan man sige, at det, det kræver en kapacitet, der er meget stor. Og før vi rammer det, så føler jeg ikke, at det er lykkedes i hvert fald. Men, ja. men det er jo en, Altså, du går ikke bare fra A til Z, så du må lige have, have bogsterne med i mellemtiden, i, ja. i mellemvejen. Så. Yeah. Hvad skal der til? Fordi det er det, det, det, du også siger lidt, du lægger måske ordene i vunden på det, det er, det er ikke nok at, at lave en fed app, det er ikke nok at launche af dem. Nej, helt afgjort. Det, det, yeah. det, det også er også lidt at misforstå. Jeg føler også, at jeg, jeg er ret godt klar over det, men altså i forhold til, til konkurrenterne, eller konkurrenter og konkurrenter, men altså, hvis vi tager hopper tilbage til dating, det er jo sådan... Hvis der, er, hvis der er den kapacitet, der er på Swing endnu, som, som der jo være på et datingunivers, så har du jo, kan man sige, mennesker nok til, at dykke op der, at der ikke er nok, kan man sige. Fordi at du, altså, du altid kan se et eller andet og tage stilling til det og swipe venstre og højre venstre højre. På Swing, der ligger en masse brugere, som, som når de ikke er en del af noget aktivt, så ligger de jo ikke i, i puljen, kan man sige. Så, så hvis du kommer ind udefra og ikke føler, at der er super meget trafik derinde, så tænker du lidt af dem er det, du bare har i det er, at, at, at det, der kunne gå fem minutter, og så ligger der et event til derinde, kan man sige. Så, et, så det handler lidt mere om, at øh, ja, holde skolen i vandet, kan man sige, og så bare arbejde en, en brugerbase op, som er ja, lojal og ved, hvad der ligesom... Øh. Og det betyder vel også, at der skal have endnu flere bror. Altså, det er vel også det, I begynder at lære, hvor mange brugere skal der til, før der kommer et, et vis antal eventsarrangementer øh, derinde. ja. Ja, fordi folk kan jo, du er jo ikke alle, der kan rende rundt tre, fire, fem gange om ugen til et eller andet. Så, nej, nej, selvfølgelig Så der skal, det skal jo løbes i gang. Men kan I selv gøre noget mere der for at skabe de her events, eller lave noget hype? Er det noget, I går overveje overvejer nu her? Fordi igen, ja. appen er jo ude, den fungerer, den er blevet download øh, pænt mange gange nu her. Nu skal den bruges, for det er jo der, værdien virkelig opstår. Og, og for lige at vende tilbage, kommer ja. appen gråhåret igen. <laughs> yes. du, du, det skal jeg jo også gerne ende op med min forretning. Jeg er jo helt afgjort, at man kan sige, at i forhold til MPP'en ligegyldig om der kommer 100.000 brugere på i morgen, så bliver det ikke en forretning. Det kræver lige, at der bliver bygget nogle, enten af nogle native eller bliver lagt et abonnement på. Og så man kan sige, at MVP'en er også det, der er lidt mærkeligt igen. Men det er jo, at man kan sige, at vi lige nu vil bare gerne bevise, at, at swing virker, og brugerne vil have det. Og det er jo sådan det primære fokus. Og, og så er det jo meningen at der skal komme nogen på noget ad vejen. Dels i forhold til en co-famling men også... Nogle gutter, der har prøvet det før, altså hvis man kunne lande nogle af heaps så ville det jo være, være et skud i bøssen i hvert fald, og ville være det helt det er, store. Ja, fordi de er ligesom lukket ned, kan man sige. Men... Lukket ned? Ja, altså nu har jeg hørt sådan lidt i kredsen, så ved jeg ikke meget til at sige, men, men at, at de, jo de selvfølgelig ned, men, men tror jeg ikke, det var ikke Heaps, der skulle, det var ikke Heaps, de skulle lave resten af deres liv, så Nej. jeg tror ikke, det var en, en, en, en sorg for dem at lukke det ned, men mere en, en erfaring, kan man sige. Mm. Men, men hvis man kunne få, få snakke med nogle af dem i hvert fald, eller, eller lukke dem op at bord, så men igen, forretning. Jeg ved ikke, hvad du bliver køret på. Det. Men jeg tænker også på, nu, okay, så, så må jeg spørge på en anden måde. Kan, kan, kan man vente for længe med at begynde at tage penge for et produkt? Altså forstå, kan man få for mange bruger på, inden man begynder? Altså, for det, jeg tænker, for det er også bare, vi skal bruge nok på, til der, der er jo. penge i det. Men vi kan vente måske for længe med at begynde at tage penge for det. Og så, begynde, så taber vi måske nogen. Alle er en overvejs, jo en overvejelse, øh, jo. Men altså i forhold til det med drift, øh, det er jo ikke... Det er bundet op på kapacitet, kan man sige. Hvor meget skal dem kunne bære, Så bliver det jo dyrere for serverer, det bliver dyrere for vores øh, forskellige komponenter, der ligesom binder dem sammen. Men lige nu, så er det jo noget, vi kan man sige, øh, betaler for egenløn, og det er jo en størrelseorden, hvor designen skal lade sig gøre. Og ikke, ikke, altså, så der, ja, jeg, jeg tænker lidt som et spil hvis man så siger det. Øh, for folk ind, for dem til at blive så glade for produkter, at de kan lave med at bruge det. Og, og så må du finde ud af en, en, en løsning, der gør, at de bliver ved med at bruge det, og, og måske betaler noget værdi for at være der. Og, og den, den perfekte cocktail, den er stadigvæk på tegnebrettet, men, men altså, den er rimelig let at blande, tror jeg. Så, <laughs> så vi, vi må se. Der har vi den her ukuelige optimisme igen, ja. der er fra det Det skal nok gå. Det skal ja, nok. Det er, er lidt at ja, blande kokte. Du ved ikke, hvad der sker i den endnu, men du, du, du tror på, at den er nem at blande. Jamen, jeg føler, der er ja. rimelig mange komponenter, man kan proppe i den, og nu skal jeg jo igen, jeg har masser af gode idéer. Men, øh, men altså, jeg er en i hvert fald. Ja. Ja. Hvad, hvad er i forhold til, til, til økonomien, til funding, til backing Er I der, hvor I overvejer investorer igen, eller tænker, nej, vi kan godt trække fra os selv? Nej, det, det er jo sådan lidt en, en erkendelsesproces her, siden lanceringen af... Vi troede jo overnight, at kæft man nu, nu er noget ude. Det er også, kan man sige, det der fremkaldt nogle af tårene, tror jeg, at, at uh, fremover, så bliver det sgu bare en fest alle sammen. Ikke? Nu, er der, nu er der du over det hele. Um, men, uh, men altså, jeg har brugt den, det sidste stykke tid i forhold til launch, på en masse, kan man sige, learnings, i forhold til, hvordan man markedsfører, og hvordan brugerne interagerer med det, du uploader. Og... Uh, og det bliver dyrt at få skudt ud, så, så der skal nogle penge ind i kisten, og også nogle mennesker ombord, der har lys i øjnene og, og måske får noget ekot i forhold til at, at brænde helt igennem, uden at vi skal bruge for mange lønkroner. Så, så det handler om at finde de rigtige mennesker, og det er sådan set det, vi er i gang med lige nu. Det primære issue det er at finde en co C2, som, som lige kan, kan skrådte sin livsstandard i noget tid i forhold til at, <laughs> at kode en kælder. Så CTO? K-faren og C2 er den top på listen. Ja, det gør det. Hvad hedder det? Morten her, folk at vende tilbage til ham, han, det er jo ham, der lige har, kan man sige, eller ikke lige har, men han har overtaget lidt C2-rollen, kan man sige, for os, og, og gør det sådan set stadigvæk i forhold til, at han øh, hvis vi har et issue rent teknisk, så kigger han på det og kommer tilbage med en tilbagemelding. Og hvis der er noget, der brænder på, så står han klar til at hjælpe os, kan man sige. Også uden beregning. Han, det lyder som, øh, han har været guldværd, hvad? Han er mere end guldvejr. Han er diamantervær, hvad hedder det? Men, øh, men han kan jo ikke blive ved jo. Så, øh, men han er meget velkommen, eller ikke meget velkommen. Han, han byder det meget velkommen i forhold til at hjælpe os med at finde sit tog og ligesom sætte dem ind i det. Og, fordi han kender jo hele kodestrukturen, kan man sige. Men... Øh, jeg skal række lidt ud til nogle øh, gutter af mit netværk i forhold til, at jeg vil gerne have nogle unge gutter ombord med, med lyshøjne, som, øh, ja, som ikke rigtig øh, har nogen forpligtelser så, så at sige, øh, og som er med på rejsen. Så, eller mind, men altså, det, ja. det er i hvert fald svært at, øh, at finde det rigtige match, men, men det er ikke noget stress over. Så, øh. så co CTO co-founder, yes. top på listen. Investorer. 100 altså gerne begge dele, kan man sige, for det skal jo, altså, man kan ikke rigtig løfle med socialmedie, det skal jo ud og brages igennem, og ellers så bliver der aldrig noget. Så der skal nogle muskler ombord. Og ud af netværk, så den var vi ses på Tech Barbecue, ja, eller, ja, ja. eller set der i 24, det, eller noget. Det, det ville ikke være helt urimeligt i hvert fald. Det kunne jo være to gode steder det, og det dukke op uh, for dig eller for jer. Ja, yes. Der kom der lige et skud ud her fra, mi, fra min side. Det har vi ikke aftalt. Men det er, jo, det er jo to store, rigtig gode og ja. interessante vensegle. Ja. Med gode muligheder der. Løbcent. Valme det har været super at have dig i studiet og høre og din optimisme og hvordan man bare lige gør. Ja, <laughs> det er meget inspirerende at mærke den tro til trods for alle de bomber. Vi nåede ikke engang alle igennem, men det er jo også fint nok. Ja. <laughs> men I har jo rejst der igen og igen. I har blivet ved med at tro på det. Som du siger, hvis man er i tvivl, så er man ikke i tvivl. Lige nøjagtigt. Æm, så der er lidt Richard Branson tilgang til det, kan jeg godt høre ja. øh, over det her. Men lige herfra er tillykke med, at I noget så langt allerede. Jamen, øh, mange tak. Mange tak. Nu, som du sagde, nu skal du ud af studiet her, og så skal du lige skabe ven eller, eller hukke op på en i Jamen så kan du også skrive til nogle om de vil drikke en i pæn på hjørnet, og lige øh, fejre det her. Men nu øh, må vi se. For det kan også være umiddelbart, ikke? det behøver ikke altid være om en uge eller to. Ikke? Nej, bestemt ikke. Formatet bygger egentlig bare på, at man skal være enige om, hvad man skal. Så ja. hvis det er om fem minutter eller om, om, om fem uger, det er helt op til, til brugerne at finde ud af. Skud ud herfra i hvert fald er en opfordring til at lade os mødes noget mere. Stille, roligt og afslappet. No strings attached. En gang imellem er det bare rart at møde nye mennesker under, under andre forhold. Bestemt. Fantastisk, Valdemar. Valdemar fra Swing, tusind tak, fordi du delte den første del af din historie. Hvem ved om I på? Så kan vi måske tage part 2 og, og høre lidt om, hvordan det gik øh, også i udlandet. Ja, jamen, øh, mange tak. Og øh, ja, jeg, jeg byder dig velkommen i hvert fald, så må ikke vi, vi snakkes videre? Vi ses derude, som man siger. det kan jeg Tak skal du have, Valdemar. Det var historien om Swing, fortalt af Valdemar Bilecka. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget energi, end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes igen. Og husk, danske iværksættere kan bare noget.